Aste astapeneko begia zen, baijonako avironek partida ondia izanen du. Nanten kontra eh, futbolaz arigira, frantziako kopaz. Kirolat zugur ekingo izuntan, olat zidua eta egunan. Egunan gustieri. Partida ondia beraz izanen da? Bai, mistan dena, partida ondia eta futbolari eka amesten zuten, joan den e, igandean oreino ergoan lan inzeltre bat zailarekin mintzoginean, astelen gauean zen zozketa, eta gaiten zikun, bigauza nahinituzke, hortgean, bat etxean jokatzea itzuri hori eta alaz, tale profesional bat, lik bat edo likbikoa, eta bere nametxak beraz gauzatuak astelen gaueko zozketarekin, ordan zozketa balak izan dola den, lehenik tiratzen da e, paperchoa nok etxean jokatzen duen, lenik bayona atera zen, beraz, edanik poza undia bayonaren dako, eta ondotik parean nant, beraz ber Bikoitza, nezake, nantala ere ez baita nornai, janik e, lik bateko talde bada, ez dena batek aizkia orten, segi erren postoan baitugu selkapenean, eta gainera talde historikoa da, erganen dugu Frantziako futbolean eta Bretainiako futbolean, eta orta ko biziki biziki kontentziren hastelen gauean Bayonako futbolariak. Ege da, Bayonak e, kopa horrekin badula historia berezia, gainera? Bai, egia da, eh? baiona zinez e, ipar euskal ergean, baiona da erreferentzia bat e, frantiako kopan beretzeki bilbide derrak egin dituelako eta bon, ez gira joanen sobera egun baina e, ala ere a, azkena izan zen 2000 eta zazpian e, finalo goita mabiren etara elduziren e, suri urdinak, oai bezala eta olympik de Leon Leoniko olimpika ukan zuten, bieta bat galduzuten, hemen, jando zen e, futbolozaleak horretuko dira eta bestea haintzinekoa, hori joan ziren, eta hori 2000 eta lauean scène final sortziren eta raino heldu ziren eta final sortziren eta PSG ondiaren kontra galduzuten han Parisen emengo zelaia etzelako libratu izan, Jean Parisena izan ziren, 2-0 galdu eta intzineko itzulian, gogoan baldin ba duzue, do batzuek izanen dute hemen ari ziren Dozeen bordaleko jirondanen kontra aro bizik batzuetan batzuekin euria jautzala, kasik ezin futbolan jokatu katu, baina harain lortuzuten azken minutan, sartu gol batzi el catu sirenta sinestabei historikoki gaiten algu Bayona dela frantziako kopan ibilbide berenak egin dituena ipar euskal ajan. ibilbidea ibilbidea izan da, berendako? Boa, be betiko aranendu uste dut 5 garren edo 6 garren dutela jadanik pasatzen dutena, ez dira astapen astapenetik sartzen, eh? badaxe zuen mailaren arabera da eta nazional hiruan dira Bayonagak eta ez dute izan egia da uzketan ez dute izan partida Sail Sailik baina izan sintuzte partida batzuk valentre batzue egiteko eta horroak, horiek dira, urgunena joan direnak, eh? Angelu ere, ba, Angeluko jöne baiunaren kasuan da, nazional iru maila hortan eta eta ez da ez du iraun, ez da duelaianik bitzuri usdut kanpo dela Angelu, beraz uh, bai, ibilbidea edega bayonak, nahiko duena segitu, egin segur, eta mendiko iti zinez gauza zailaden, baina egiraz, osketan ez duela ere izan partida haundidik, kadibidez, nazional iruan izanki, zainagisaz, lik biko taldeak, haintzineko itzulian sartzen Diren, ez zuten izan eta eta izan zuten beren mailako talde bat Fontene lau bat ira bizi zutena beraz alde urtatik pizka bat santzaukan dute baina behar da Frantzia kopana Chapelketa hala ere da egunerkoa e, Bayona jentzat e, badira hitzordu garrantzi troak urtean joontan Bai, bai, eh, nanti iritsa intzin, badira, iru itzordu garantitxu, lehena igandehuntan brezuig, eh, gero derbia izanen dute angiluren kontra, arotxagaren ezin izan zutena jokatu eta jokatu barku dutena orain urtea bukatu hain zin. Bi partida berantaditu eh, bayonak, orduan, egia da futbolaren besta bat antolatuko nahi dutela eh, egun hortan, nanti ginen delarik, urtak gile lau bost hortan, baina anartean, badira, iru partida garantitxu, nazional hirukoak eta ergoan lan inzelek abisatu aditu bere jokal da mentura zailena, konzentratuak atxikitza xapalketan nantiritsia intzin abisatuak ditu, egan nanten jokatzeko uh, merezitu beharko dela egan hain baita intzineko partida horietan beharko direla, beharko da maila on, ona eman, edo gutien ez erakutsi orzirela, eta ez pausan nanten partida goitatuz beraz, mm -hmm. bakiagik merezi dutenek jokatuko dutela nanteko partida hori, janik abisatu ditu jokalariak. Ota partida hori, noiz eta nol? Lauan edo bostan, ugtagiraren lauan edo bostan, ez da hori notrenkatua, eta nun, kasik e, egina da Jandozen jokatuko dela, batetik e, didi desanek ez baitu e, ez baititu, e, izariak e, olako partida baten hartzeko, telebista e, emana izaren da, eta bag, eta bag eta gainera Jandozen baionako jubilariak ez dirari, e, topa malauan kampuan nari dira, bordalen ari dira, beraz, pentsatzekoa da, Jandozen nahi, egin nahiko dutela dela besta undiori, futbolaren besta hori bengoan, usaian erugbia baita, bengoan futbolaren hori data susena ezakigu, tenorea ere Ez, beteko da janoze pentsatzen dut, eta jakin hor duko futbolzaleak eta futbola maiti dutenek, eta Kirola maiti dutenek oroak, hain ustez, txartela kaškiko izahatu bako dituzte partida hori zuzenean ikusteko. Partide historiko hori zuzenean historiko. ikusteko.